Bona tarda! Bona tarda a tots, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Benvinguts! Com sempre estem tots aquí junts. Bona tarda. Bé, en aquest moment, a veure, no li donem cap importància, nosaltres, però cap importància, en el foc. El foc, però si ara, mò de Déu, el foc, el foc el tenim quan volem abans tenim el foc que no pas la llum a vegades, la llum se'ns en va i no en tenim, però en canvi el foc un misto, un encenador sempre trobem alguna cosa per encendre'n però és curiós que el foc va costar molt molt de tenir-lo a l'abast però moltíssim en realitat primer menjaven tot cru això ho sabem quan, per exemple, han fet conferències de llocs que han trobat restes amb ànfores i tot això s'ha vist que verdament hi havia èpoques que no menjaven res cuit, res cuit fins que un dia perquè en realitat no s'havia descobert la manera de fer el foc no es s'havia descobert quan un dia van pensar que va caure un llamp que va tocar un arbre que el tros de l'arbre, que era una branca va caure, va quedar encesa Aquel moment se'ls hi va obrir els ulls a les persones que vivien en aquell moment i com a prova com a prova perquè després s'han trobat coses que significa això com a prova, van posar-hi el menjar cru que anaven a menjar i van veure que una vegada cremant, perquè van posar-ho sobre el foc, de lo que durava, aquell llamp que havia caigut i havia deixat a terra i tal, i es va encendre, allò va ser primer, ostres, què passa aquí? També si hi ha això, que no sabem ni com se diu el foc, això ens anirà molt bé. I van fer moltes proves per veure si podien verdaderament, o si sigui, encendre ells personalment. No hi havia manera. No hi havia manera. Ho buscaven tot, ho intentaven tot, per no. Llavors, què va passar? Durant molt temps, Durant molt temps esperaven una tempesta. Esperaven una tempesta. Si la tempesta era gran i a vegades en aquell moment tenien alguna cosa arraconada en un lloc i queien allà i s'ensenia, es tornaven bojos. Es tornaven bojos. Que llavors és quan agafaven i conservaven el foc per tenir-lo. Era el secret i la cosa més meravellosa que podien tenir en aquella època quan van començar a coure alguna cosa amb el foc directament, fins i tot la boca els hi va canviar perquè no és lo mateix menjar una cuixa del que vulguin de bou o de... No, del que vulguin, m'és igual crua que cuita o Sí, sigui, és diferent les mandíbules, Diu que a partir d'aquell moment els hi van canviar Però no sabien fer el foc No sabien fer el foc Segons es va trobar amb una bueno, De coses que estan sempre estudiant per tot arreu Van trobar un lloc que fa molts I molts, i molts, i molts, i molts, i molts anys Que van ser crius, Que van ser crius, no van ser adults Que estaven jugant amb unes f, voldria, branquetes, amb unes branquetes i un jugava amb branquetes i l'altre jugava, doncs amb pedres que estaven a la porta pràcticament d'una cova i era una pedra foguera. Va ser en aquel moment que els crius estaven jugant, que tenien ja guardat amb un lloc, Sí, mentre no se's i pagués, que els hi costava moltíssim això, però bueno, mentre els hi pagués de un llalm que havien sis un impost, l'aprofitaven aquell, guardaven i posaven, li donaven aliment, però no sabien exactament l'aliment quin era, si era de fusta si era la terra. Si posaven terra, se'ls hi pagava. Si posaven fusta, era massa sec, massa tova els hi va costar molt. Bueno, aquests crius estaven jugant un dia i van començar a picar-se entre ells. Que si això esteu, que si aixòs meu coses, diu que això es va trobar amb un puesto que era una cova i pel que van quedar perquè era una cova de pedra, pedra, pedra, pedra hi havia unes petxades que, fortes de molts anys i van calcular que hi haurien de ser criatures es van començar a barallar i la qüestió és que les pedres el que va tirar les pedres l'altre li va tornar les pedres i tornar-li la pedra la va donar en el puesto que era la pedra la pedra va fer un, una xispa es veu que hi havia els pares per allà van veure la xispa i la xispa va donar la idea de verdaderament la manera de poder arribar en centre que a més els va costar molt, eh? Fins que no van trobar una cosa seca, bueno, bueno van passar mesos i mesos, mesos, però duro, duro, duro, duro amb la pedra. Ja diuen que també amb les branquetes eh, també va, però en aquell moment el que vam veure, el, diguéssim, com sortia un així, va ser del cantó de la Pedra Foguera. I al final va ser quan van començar a aprend a posar una cosa seca o lo que sigui i endavant Pensin que avui dia jo he vist encendra el natural però no per fer un festival i eh? ho vist per fer-ho a la muntanya normal i corrent un, un, un pastor no a la nostra terra no Jo he vist a l'Índia a l'Índia un lloc molt apartat de les ciutats, molt apartat d'un poble, molt apartat de cap casa, amb ovelles, amb un gos i he vist a la nit, o sigui, una nit, me'n recordo clarament amb una lluna preciosa que ets va fer molta gràcia veure tots uns béns que hi ha havia i aquest senyor que estava a l'inimpèrie i estava sentat a terra, i estava amb dos pedres fogueres i nosaltres sentíem clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, ens pensaven que era un encenedor o una cosa que era. Per què algú dels nostres va a veure-ho? I vam entrar, vam saludar, ens van saludar així amb el cap, remés, i es va continuar fent. Saben què estava fent? Havia posat caca de vaca seca, complet... no la seca la vaca seca no, eh? la caca seca completament era com si fos palla o sigui, semblava palla no hi havia llum allà però amb la lluna aquella es veia que era... semblava palla però d'una forma rodona aplanada completament doncs la va arribar a encendre amb una mica de la mateixa caca que estava tota recollida així com si fos una enciamada per entendre's però molt prima va agafar un trosset, que a més ni es notava olors ni res, perquè estava seca completament, és seca, doncs va la posar al costat de les pedres i quan va fer al final una xispeta més gran, va enganxar en seguida i va fer... i es va encendre. I d'això no parlo tant de tants anys, que segur que a casa seva no fan així, però que ell encara ho feia així. Sí, que hi han coses que criden l'atenció que verdaderament pugui passar encara avui dia doncs sí que era així així com després ara en tots els descobriments que s'estan fent encara perquè se n'estan fent per tot arreu s'està veient que es troben restes estudiats perquè quan busquen restes després els estudien estudien i poden comprovar més o menys a 15 anys lloc que són restes, estan cuits amb el foc o són crus, menjats crus. I que també les persones que s'han trobat de les èpoques que ja hi havia el foc o de que no existia el foc, també era diferent. Les persones que han menjat només un tipus de coses crues, la mandíbula és diferent, té una altra forma. Per què? Perquè un monsatge més fort o tirar més si és cru, tota una sèrie de coses. En canvi, si és cuit, ara si sec, que és una altra cosa, això és una altra cosa, o cremat és una altra cosa, però cuit o cru són dos coses diferents. Llavors què va passar? Van tenir que aprendre que no tot es podia coure. S'han trobat restes de que hi havia cuit coses que no es poden coure. Hi han coses que són, diguem, que són per menjar, no per coure ja no parlo de bullir, per coure, per fregir-la no, ni alguna que no es pot doncs, i s'han trobat, que probablement ho estaven provant fins que al final mica en mica com diuen allò que mica en mica s'omple la pica van aprendre doncs a bullir van aprendre a fer-ho directament al foc van aprendre fins i tot, van, han trobat moltes coses d'argila tipus com si fos ceràmica però no ho és és una part d'argila. Pues cuita, cuita, que és el que els hi va donar la força, diima a l'argila. I després en allà van aprendre posar-hi aigua, que és quan va començar la idea del bullit. o sigui, del bullit, perquè? Pues van posar-hi aigua, perquè van començar a fer especials, coses especials. He eh, que avui dia, quan fan un plat nou també, el cuiner o la cuinera o el nen o la nena inventa alguna cosa és exactament lo mateix és exactament el mateix s'ha pogut veure totes aquestes coses amb les troballes que s'han fet amb jaciments arqueològics n'hi ha alguns que es veu com van passar els anys com van començar de res i com mica en mica es anaven introduint amb totes les coses eh? és algo impressionant però algo impressionant verdaderament, si estàs en un lloc d'aquests que t'ho expliquen és fantàstic eh? perquè dius, com pot ser el que així es diu és que la cosa que es menja cuita és quan va començar la civilització fins que no es menja alguna cosa cuita no hi ha civilització això és el que es diu perquè en aquell moment és quan es comença a preparar algunes coses com pot ser el foc al lloc per fer-ho. Després des els animals. O sí, sigui, per què? Perquè una cosa és arrancar els iam els dents i l'altres ho O sí, sigui, que ficsem que la recerca del foc, del foc és com si diguéssim arribar a un control. A un control per què? Controlem el que volem menjar, com el volem menjar, com ens el volem fer, si cuit, si sigui només bullit sigui ja no dic fregit perquè el fregit ja porta l'oli però vull dir doncs aquestes coses bé ho sento molt però se'ns ha acabat el temps des d'aquí com sempre gràcies amics per estar amb tots nosaltres i jo els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, mai, mai adeu adeu fins al dia, vinem